Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa hum mamam Tayyib so, inna nama Allah al-wali al-maula secara bahasa Al-Wali Bisa berarti Al-Qurbu Dekat Al-Wali Jadi kata Al-Wali Al-Wali Walayali yang bermakna al-qurbu wadh-dunu <coughs> Al al-dunu al-qurbu yang dekat maknanya dekat itu bahasa sehingga disebutkan Kullu ya, kullun mimma yalika wa kullun mimma yalika itu artinya mimma yuqaribuk masuk hal-hal yang yuqaribu ka mendekat dekat kepada kul mimma uh, uh, nah, mimma yalika, ada kan? Kul mimma yalika. Kul mimma yalika. Makanlah dari yang dekat. Dari kata wali, dari kata wala yalil. Al wali. Artinya al-qurbu seperti itu juga dalam hadis Wakul mimma yalik Wakul mimma yalik ini yani mimma yuqaribuk ini yani yang dekat dengan kita jadi makan kalau bersama-sama itu makan yang nah, yang dekat dalam satu nampan misalnya kalau lauknya berbeda gimana atau kalau apa namanya eh, dalam hidangan di meja, ya. Nah, boleh. Orang <tuh> nyebutkan boleh ngambil yang, walaupun tidak dekat dia. Nah, misalnya di sini dekat dengan dia ayam, di sini daging, di sini telur. Nah, dia pingin makan telur. Tapi kalau misalnya dalam satu nampan, kan biasanya lauknya sama semua. Ambil yang dekat. Kul mimma yalik <coughs> Wal-waliyu Al-wali Al-wali Al-wali Diddul adu Lawan dari al-adu ini Musuh Tinggal diartikan Wali itu apa Dari pengertian al adu ini Musuh itu Semua yang menginginkan kemudaratan bagi kita Itu adalah musuh Semua yang ingin menimpakan apa, Menginginkan kecelakaan Bagi kita itu adalah musuh Lawannya apa? Lawannya adalah wali Jadi kalau tidak punya seperti itu adalah nah Wali Sebermana teman, sahabat, pelindung Orang dekat Nah Tual Wali Diddul Alu Lawan dari Al-Adu Kalau terkait dengan Al-Adu Musuh Itu di sebagian ulama Menerangkan musuh manusia itu Ada yang ada tiga Musuh manusia itu Yang paling berbahaya itu tiga Lebih berbahaya dari yang tiga ini adalah an-nafs. Musuh manusia itu setan, dunia dan nafsu. Yang paling berbahaya dari tiga ini nafsunya sendiri. Itu kata al wali Sekarang al-maula. <tuh> al-maula secara bahasa banyak pengertiannya. Maula artinya bisa Al-Mu'tid, Al-Mu'taq. Al-Mu'tid yang membebaskan budak, Al-Mu'taq, Budha yang dibebaskan. Itu Maula. Itu secara bahasa. Bisa juga bermakna nanti. Maula. Al-Nasir. Al-Sadiq. Al-Muhib Al-Muhib Yang mencintai Dan bisa juga bermakna Al-Khalif Pengiring yang ikut Yang bergabung As-Syariq Sekutu ya, Itu diantara Dan at yang mengikuti nah, Ini makna-mana Al-Mawla maula alqaum minhum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maula alqaum minhum maula suatu kaum suatu kabilah itu bagian dari mereka dinisbahkan kepada mereka jadi maula-maula Rasulullah sallallahu alaihi itu semuanya dinisbahkan kepada beliau sallallahu alaihi al hashimi al hashimi semuanya dinisbahkan kepada beliau al hashimi Zaid bin Salih salah satu di antaranya. Siapa lagi Ibn eh, bin Malik ya? Nah, itu juga maulah Rasulullah SAW. Atau itu mereka dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Nah, bisa kali. Bisa dia apa namanya Maula yang membebaskan budak ini menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekatnya. Al-wali sama dengan Al-maulah. al wali itu sama dengan maknanya maknanya ya, maknanya sama dengan al maula wal wilayah al wilayah turunan dari kata al wali juga al waliy al wilayah dengan kasrah di al wilayah sama artinya dengan as sultan sama dengan as-sultan kalau al-walayah dengan fathah sama artinya dengan an-nusrah an-nusrah pertolongan pembelaan sama artinya dengan an-nusrah Baik. Dua nama ini banyak disebutkan dalam ayat. Seperti dalam surat Asy-Syura ayat 9. Surat Asy-Syura ayat 9. نعم ام يتخذ من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير هيا 9 والله هو الولي Kemudian dalam surat itu juga ayat ke-28 Wa huwal ladzi yunzilul ghaifa min ayat ke-28 Wa dan dalam surat Al-Hajj itu Al-Mawla. Nama Allah Al-Mawla. Mereka berdalil dengan firman Allah surat Al-Hajj ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Watasimu <tuh> billahi huwa mawlaikum fa ni'mal mawla wa ni'man nashiir. Wa ni'mal mawla wa ni'mal nafsir. Ayat 78. Surat Al-Hajj. Ayat paling akhir. Nah. Qala Az-Zu Jaji. Az-Zu Jaji. Zujaji, murid Az-Zajjaj Dia menisbahkan diri kepada gurunya Al-Wali Dalam perkataan orang Arab itu Itu bisa sampai sepuluh Bentuk yang asalnya yang asalnya itu dari perkataan mereka dalam bahasa Arab ini hadza as-sya'u hadza as-sya'u yali hadza as-sya'u hadza as-sya'u yali hadza as-sya'u ini dekat dengan ini atau menyusul dengan ini sama aja Tidak ada batas antara keduanya. Itu asalnya dari nah, ya dia membuat sesuatu itu meletakkannya menyusul yang lain tanpa tanpa batas, tanpa ada dinding. Mendempetkan ini misalnya. Menyusun dua benda, hada ia lihada. Ini berdekatan dengan ini. Ini makna secara dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, sekarang makna dua nama ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Al-Wali. Sekarang yang pertama Al-Wali. Allahu waliyul ladina aman. Dalam surat Al-Baqarah. Kelang setelah surah setelah ayat kursi. Terus ayat tentang ikrahat iddin. La ikrahat iddin. Kemudian ayat berikutnya. Allahu waliul ladina amanu yukhrijuhum. Minadzulumati ilan nur. Allah nasiruhum. Maknanya wali disitu. Nasiruhum. Wazahiruhum. Maknanya berbeda nasir sama zahir. Penolong, Pembantu yang membantu membela mereka. Ya tawallahum bi aunihi wa tawfiqihi. Allah menjaga mereka, melindungi mereka dengan pertolongannya, dengan memelihara mereka atau mencintai mereka dengan pertolongan dan taufiknya, atau mengatur mereka dengan taufik dan pertolongannya. Ini wali. Allahu waliyul ladina amanu Yukrijuhum mina dzulumat kila no. Allah yang mengatur mereka, Allah yang mengawasi mereka, Allah yang menolong mereka, Allah yang melindungi mereka, Allah yang menjaga mereka dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu Wataala. kata guru beliau az-zajjaj az-zajjaj al-wali huwa fa'il ya dari kata al-mualah al-mualah al-wali itu dari dengan wazan fa'il ya dengan wazan fa'il dari kata al-dari al-mualah Loyalitas, kecintaan, pertolongan, pembelaan Sama artinya maka Diartikan Al-Wali itu An-Nasir An-Nasir Dari sini beliau mengartikan Al-Wali adalah An-Nasir ditambah oleh al khattabi dalam Syatnul Du'a sama seperti az-Zajjaj tapi ditambah bahwa al-wali aidhon huwal huwa al-mutawalli al-mutawalli al-mutawalli itu yang dia itu memikul tanggung jawab mengurus mutawalli lil amri wal qaim bihi itu al-walim, al-wali, al-mutawali itu maknanya seperti itu. Dia memikul urusan, menanggung, iaitu yani apa namanya, e, mengatur, bertindak, berbuat, mengakukan sesuatu untuk mengatur urusan tersebut. Ini Mutawalli al-mutawali. Kalau dia nanti al-mutawali, li, ini maknanya ini diperhatikan apa namanya kita yang sudah ada kemauan apa namanya mampu membaca lihat-lihat kalau dia depannya itu huruf jernya itu lam atau an ya. kalau seperti ini mutawalli lil amr itu berarti dia mengatur bertindak mengurusi sesuatu kalau dia al-mutawalli mungkin an itu artinya apa berpaling menjauh justru yang ini beda beda ini kata-kata kalimat-kalimatnya sepertinya membutuhkan huruf jar itu perlu di, dicermati da'a lahu beda dengan da'a alaihi beda lagi nanti dengan da'a bihi seperti juga nanti apa dengan kalimat dengan apa namanya dalam asmaul sifat istawa bisa dia secara berdiri sendiri istawa ala istawa ila alah rahimahullah nah Nah di sini wali dengan pengertian almutawalli lil amr mengatur urusan mengurusi satu perkara sama seperti waliul yatim sama seperti alwali waliyul yatim pengurus yang menanggung, yang memelihara anak yatim itu kalau maknanya apa? al-mutawalli amr wal-qa'im bihi asalnya tadi ke atas al-walyu asalnya dari kata al-walyu yang artinya apa? al-qurbu, dekat Imam Ghazali, rahmat Allah, menyebutkan di dalam al-Maksad, maksaul Asna, al-Wali, maknanya al muhib al-Nasir, al muhib al-Nasir, al, al, al muhib yang mencintai, al-Nasir yang menolong. Ini gimana? Al-Wali. Sekarang bahasa. <coughs> Sekarang Al-Mawla nah. Nah, Di sini dinukilkan oleh beliau Dari perkataan Ibnu Jarir Rahimahullah Ta'ala Tentang firman Allah Dalam ayat terakhir Surat Al-Baqarah Anta maulana Fansurna 'alal qaumil kafirin Anta maulana yani anta waliyyuna binasrik Anta maulana artinya anta waliyyuna binasrika Anta waliyyuna Binas Serikat Teringkasnya Wal maulah di dalam tempat ini Dalam Kalimat ini Dia berwazan Maf'al Wazannya wazan matal Baik <coughs> Itu kerangan, Ibnu Jarir al-Tabari Kemudian Al-Khattabi mengartikan maulah Dalam masyadu doa Al-Mawla itu Al-Nasir al-Mu'in Al-Nasir Al-Mu'in A'anayu'inu mu'inun nah. nah, Terkait dengan makna ini Dikatakan oleh Al-Hulayni Al-Hulaimi menerangkan maknanya Annahu subhanahu wa ta'ala Al-Makmul Al-Makmul yang diharap Al-Makmul yang diharap Fil-Nasri Wal-Ma'unah Yang diharapkan dalam pertolongan dan bantuan Al-Makmul yang diharap Dalam pertolongan dan bantuan Li-Annahu huwa al-Malik karena dia adalah malik, maharaja, mahapenguasa. Nah baik nah, kan terkait mana pun juga namanya nama Allah yang dua ini dua nama Allah ini Al Wali dan Maula kalau dia bermakna wilayah ini kesultanan kalau dia bermakna walayah artinya apa kecintaan dan tawallihi tawalli apa perhatian kemudian tadi Al Qaim diam Al-Mutawalli al Amr ini yani mengurusi, mengatur, bertindak untuk hamba-hambanya itu ada dua, dua jenis. Yaitu wilayah Allah dan tawallihi itu terhadap hambanya ada, du, ada dua. Kalau kita ringkas kewalian Allah terhadap hambanya itu ada dua. atau muwalah manajen tu memilih kewalian Allah ini Allah sebagai wali bagi hambanya itu ada dua bentuknya yang pertama wilayatun amah wilayahun amah itu mungkin di apa sebagai bentuk mungkin diterjemah dalam dalam ayat itu wahal wali yulhami Anak syekh juga menyebutkan itu sebagai makna yang umum Wilayatun Ammah artinya Hiya tasrifuhu subhanah Ini sama dengan makna yang diterangkan oleh syekh tadi Tasrifuhu subhanahu wa watadbiruhu Pengaturan dan pengelolaan Allah subhanahu wa ta'ala Lijami'il kainat Terhadap semua yang ada. Tafsirihu Subhanahu Wata'bihu Subhanah lijamiail kainat yang mengatur dan mengelola semua yang ada, yang bisa kita lihat ataupun yang tidak bisa kita kita lihat. Nah, mat, benda mati ataupun benda hidup. Ini wilayah tuh ammah. Masuk dalamnya siapa? Ya, Mukmin wa kafir. Nah itu yang bisa tersirat di dalam makna dalam ayat itu, dalam surat surah ayat 28. Ini maknanya wilayatun ammah. Ya, wilayatun ammah. Wahu alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di maqanaku wa yanshur rahmatahu. Hamid. Hamid. Ini makna wilayah yang amah. Nah. Artinya makna Allah sebagai wali orang kafir. Allah sebagai wali orang kafir artinya Allah malikuhum. Raja mereka, penguasa mereka. Nah, mengatur mereka dengan apa yang dia kehendaki. Tidak ada yang bisa lolos. Nah. Tidak ada yang bisa menentang. Ini kewalian Allah meliputi wali sebagai apa terhadap orang-orang kafir juga. Ini bahwa Allah menguasai mereka, mengatur mereka sebagaimana yang dia maukan. Nah. Tapi kenapa disebutkan, dinafikan dalam surat Muhammad, surat Qital ayat 11 itu Dialah karena Allah maula yang amanu, dan kaum kafirin tidak maula. Hal itu karena orang, orang Allah adalah wali orang-orang maula orang-orang mukmin yang beriman, sedangkan orang kafir itu tidak ada maulanya. Yang dinafikan di sini adalah wilayahul mahabbah wat taufiq. Yang dinafikan di situ adalah wilayahul mahabbah wat taufiq wat nasr wat taqiyid. Walian dalam hal apa? Mahabbah Taufid, Nasr Wattayin. Ini yang dinasihkan Maka Allah katakan, La maulalahum Untuk orang yang kafir Tidak ada cinta buat mereka Tidak ada pertolongan buat mereka Nah, baik. Nah itu yang Amah. Sekarang Wilayah yang khasah Jenis yang kedua Wilayah yang khasah Ini yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran Yang dikhususkan Allah untuk orang yang beriman Ikhtasallahu bihi ibadahu al-mu'minin Ikhtasallahu bihi Allah khususkan Ya Untuk orang-orang yang beriman Khusus untuk orang hamba-hambanya yang beriman Apa konsekuensinya At-tawali atau wilayatun khasah ini Inayatuhu bil lutfih. Naam, inayatuhu wal lutfuhu li ibadihi al muminin Perthatian Allah, kelembutan Allah dan taufik Allah kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini wilayatun khassah. Termasuk juga tawalli khaswah ini tadi. Wilayat khaswah ini adalah konsekuensinya juga. Ghafran ad ghufran Ghafran ad-dhanub. Nah. Diampunkan medoh. Dosa-dosa. Nah. Seperti doa dalam surat A A'raf. Anta waliyuna faghfir lana warhamna. Wa anta khairul ghafirin. Anta wali yuna Engkau adalah wali kami Ya Allah Maka ampunilah kami Dan rahmatilah kami Wa anta khairul ghafirin nah, Konsekuensi dari Wilayatun khassah Yang berikutnya At-ta'yid wa nasr Konsekuensi berikutnya Dari wilayatun khassah ini tadi Art Artinya boleh dikatakan Apa buahnya Apa yang diterima oleh mereka Yang mendapatkan wilayah khassah ini pertolongan dan dukungan. Nah. Anta maulana fansurna alqaumil kafirin. Anta maulana fansurna alqaumil kafirin dalam ayat yang lain Allah menyebutkan balillah maulakum wa huwa khairun nasirin. <Sikos> Nah. pertolongan dan dukungan pertolongan terhadap musuh-musuh nah. seperti juga jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau perintahkan kepada Umar al Khattab untuk menjawab Abu Sufyan yang masih musyrik ketika itu la na'uzza la'uzza lakum nah qul kata Rasulullah katakan madana qul ya Lamaula lakum, Allah wali kami, pelindung kami, penolong kami, pembela kami. Kamu kamu nggak punya pembela. Konsekuensi berikutnya adalah manahu alaihim, manahu subhanahu alaihim. anugerah Allah untuk mereka, untuk orang yang beriman para walinya. bi jinan anugerah Allah untuk mereka dengan apa masuk surga mereka lahum darussalam inda rabbihim lahum surat al an'am ayat 127 Nah, sekarang Di dalam nah, apa yang bisa Membuat kita mendapatkan itu semua Wilayatullah Caranya untuk bisa mendapatkan Wilayatullah Baik itu yang ya, Tentunya yang kita harapkan adalah yang khas Wilayatun khas Nah Itu diterangkan oleh Allah Dalam surat Yunus Allah berfirman ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tahuilah bahwa para wali Allah itu mereka sungguh tidak akan merasa takut, tidak ada rasa sedih bagi mereka. Mereka tidak takut untuk menghadapi apa yang akan terjadi di hadapan mereka, tidak cemas, tidak gelisah. Wa lahum yahzanun dan tidak pula merasa sedih dengan apa yang tertinggal yang luput dari mereka. Ini wali-wali Allah yang dibela, yang dilindungi oleh Allah, yang didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka wali-wali tersebut adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman, mengimani apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diimani. Mereka akui, mereka benarkan. Iman tentunya yang menumbuhkan, membuahkan amal. Yang berkonsekuensi amal. Tidak cuma sekedar aman tu atau lisan. Nah. Tapi iman yang menuntut adanya sebuah ketundukan. Sikap menerima. Wakanu nah. <tuh> yattakun. Dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Mereka senantiasa bertakwa kepada Allah, selalu melakukan hal-hal yang bisa menghalangi mereka dari murka Allah, selalu mengerjakan hal-hal yang bisa melindungi mereka dari adab Allah. Ini mak, mereka Allah Taala manuwaqanu yattaful. Ini istimrar untuk mendapatkan kewilayahan itu istimrar. Nah, nah. istimrar terus menerus terus menerus maka disimpulkan oleh para ulama salatun walayatullah illa bil imanis shadiq wattaqwallah fis sir wal alan jadi tidak didapatkan kewalian kecintaan Allah dilindungi didukung dikuatkan oleh Allah diberi taufik oleh Allah diperhatikan oleh Allah kecuali dengan iman yang benar iman yang jujur fisir dan taqwallah fis sir wal alan Takwa kepada Allah dalam keadaan rahasia Nah, dalam keadaan alam bersama orang banyak. Nah. Ya, nah ini upaya untuk mendapatkan kuilayan. Kewalian dari Allah. Dan Allah sudah janjikan untuk para walinya itu. Lahumul busra. Lahumul busra fil hayatid dunia. Untuk mereka lah. Hanya untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa inilah. Untuk para wali inilah. Al busra buat mereka. Berita gembira Fil hayatid dunia wa fil akhirah. Ada yang mengatakan busra itu ketika mereka mendapatkan husnul khatimah. Ada juga yang mengatakan ketika mereka melihat ru'ya shaliha. Nah. Ya, ini orang-orang yang sudah mendapatkan wilayah dari Allah. Maka jangan coba-coba untuk mengganggu mereka. Karena Allah sendiri yang menyatakan Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi saw dari Allah. dia nah, mengatakan Inna Allaha Kal. Sungguhnya Allah berfirman: Man adalih walian fakat adzan tuhbil harf. Siapa yang menyakiti, memusuhi, mengganggu wali-waliku kata Allah, Aku umumkan perang dengannya. Aku umumkan perang dengannya. Nah di dalam hadis itu juga Allah sebutkan untuk mendapatkan wilayatullah Sebagaimana dalam ayat beriman kepada Allah Kemudian senantiasa bertakwa Nah ini, ini sebagian dari rinciannya disebutkan dalam hadis ini Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah seorang hambaku itu mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai Dibandingkan dengan apa-apa Yang aku wajibkan kepada dia Ini pertama kali apa Dengan al-faraid Berjuang untuk melakukan faridah Hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Nah, salat tepat waktu Sempurna rukun-rukunnya Wajib-wajibnya sunah-sunahnya, Tuma'ninahnya Mukam nilatnya Surut-surutnya Sempurnakan, malam sholat, puasa juga demikian, haji dan umrahnya juga demikian. Nah, tunaikan yang wajib-wajib itu sempurna, lengkap rukunnya, ya, syurut-syurutnya, mukamilatnya. Wa wa abriyatakar rabbu illa ya bin hatta ohibba. Nah, setelah dia mengerjakan yang faraid, terus dia senantiasa berjuang, berusaha untuk mengerjakan nafilah. Tambahan-tambahan amalan. Amalan-amalan sunnah. Sampai Allah mencintai dia. Fa'idah ahbabtuhu. Kalau aku sudah mencintai dia. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW. Kalau Allah sudah mencintai seseorang. Allah umumkan kepada Jibril. Allah panggil Jibril. Ya Jibril uhibku fulanan. Fa'ahibbah. Fa'ahabbahu Jibril. Ketika Allah mencintai seseorang Allah umumkan Allah katakan kepada Jibril Aku mencintai si fulan Cintailah dia Jibril pun mencintai orang tersebut Kemudian diumumkan kepada seluruh penduduk langit Inna allaha yuhibbu fulanan Fa'ahibbu nah, Maka dicintai oleh penduduk langit Seluruhnya mereka mencintai si fulan tersebut Setelah itu diletakkanlah Al-Qabul di dunia Di buka bumi untuk Untuk dia Nah, nah di sini Allah mengucapkan. Allah mengucapkan, faida ahbab tuhukuntusam ahw orang-orang yang dicintai oleh Allah itu kata Allah, kuntusam ahw aladiyas ma'ubeh menjadi telinganya yang dia mendengar dengannya, wabasarahul ladiyu sirubih matanya yang dia melihat dengannya, wayadahul ladiyab tishubihah tangan yang dia mengayun memukul dengannya, warijilahul ladiyam shibihah kaki yang dia melangkah dengannya. Allah beri taufik. Tangan dan kaki itu, telinga itu, mata itu, untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah dimudahkan untuk taat kepada Allah mata, telinga, tangan dan kakinya. Tidak dia bertindak, tidak dia berbuat berbuat, tidak dia terayun, tidak dia melihat, tidak dia mendengar kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah. Wah Insya Allah ini lautan bahagia orang yang jadi wali Allah. Kalau dia meminta kepada aku kata Allah La'u'tiyanna Pasti aku kabulkan, aku berikan apa yang dia minta Tidak langsung mungkin Tapi terhindar Bisa jadi apa? Terhindar dia dari Nah, lawan Apa yang dia minta kepada Allah Tapi biasanya mereka ini Jarang-jarang minta dunia Wala'ini sa'adani Issa'adadi La'u'idanna kalau dia minta perlindungan kepadaku Pasti aku lindungi dia nah. Nah, Maka upayakanlah Untuk menjadi wali Allah Dengan banyak nah, Mengerjakan amalan-amalan sunnah Setelah amalan-amalan fardu Amalan-amalan wajib kita itu diperhatikan Jangan karena semangat Mengerjakan sunnah yang fardunya hilang Kata dalam Satu amalan misalnya sholatnya Amalan sunnah yang dikejarkan tapi Rukunnya ketinggalan, yang wajibnya Ketinggalan nah, ya? Mereka menerangkan Para ulama kita menerangkan makna Iqamatu sholah, mendirikan sholat itu Sholat yang betul-betul Tegak sempurna, lengkap Rukunnya, bayangkanlah kalau orang itu Mendirikan rumah Kalau pondasinya tidak kuat Dindingnya, pilarnya Tidak kuat, apa yang akan terjadi? Roboh Maka kalau salat itu tidak kuat nah, berdirinya la tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. tidak akan bisa mencegah perbuatan keji dan mung mungkar karena Allah menyebutkan qimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. betul-betul hendaknya mengerjakan salat agar salat itu mencegah orang itu dari perbuatan keji dan keji dan mungkar nah. Nah. dimulai yang punya anak diperhatikan. Sejak dia dini perhatikan bagaimana wuduknya. Bagaimana sholatnya. Betul-betul nah, diperhatikan. Nah. Jangan ya, dia dibiarkan asal asal sholat. Nah. Supaya diperbaiki. Ini tanggungjawab para abak wa ummahat. Nah, bukan para muda risin dan muda risat. Ya. Nah. Mereka menjajarkan teori Barangkali mengajarkan teori Contoh mungkin yang benar Tapi tinggal prakteknya mereka di rumah Atau ketika bersama Aba dan Mahatnya nah. nah, Senantiasa dijaga ya, Walaupun sedikit yang dikerjakan Amalan-amalan sunnah tersebut Tapi ajak ikhlas Karena Allah ya, Itu lebih bermanfaat Nah jadi ya. bermanfaat. Mungkin dua rakaat solat sunat doha, biasanya witir cuma dua tiga rakaat. Nah, tapi terus Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya, nah, ahamul amali lillah adua muhawain palla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling ajar terus continue, walaupun sedih, walaupun sedikit. Walaupun. Nah, akhirnya sudah jelas, insyaallah faedah dari beriman dengan nama ini Allah adalah al wali al maula ya. apalagi dalam sebagian ayat Allah menyatakan waqafabillahi waliyan waqafabillahi nasira cukup Allah sebagai pelindung maka jangan cari pelindung jangan cari cari teman baik teman dekat selain Allah dan Allah sudah menyebutkan dalam firmannya nya wa ya dzikri ar-rahman nuqayid lahu syaithanan fa huwa lahu qarib yang berpaling dari mengingat Allah Kalau dia tidak bersama Allah pasti bersama Syaitan tidak ada pilihan lain Nah, ya. Nah, maka berusaha untuk menjadi Hizbullah nah, Allah akan selalu melindungi orang-orang yang menjadi Wali-walinya Di dunia Dan juga di akhirat Dan itu adalah arti Allah sudah menyatakan bula, wakadalika hakkan aleyna nasrul al mu'minin, wakana hakkan aleyna nasrul al mu'minin. Nah, dan orang-orang mu'min yang bertakwa adalah orang-orang yang menjadi wali-wali Allah, maka pasti akan Allah bela, pasti akan Allah melindungi. Nah. <tuh> Wallahu a'lam besok ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan ini dari nama Allah Al-Wali dan Al-Maula mudah bermanfaat